Примітка «Раб-рабів божих» Такий титул вживали папи у своїх буллах, грамотах Данило ледве стримався, щоб не усміхнутися Знав, що не можна цього робити Що побачить посол папський І про себе подумав Свої слові «Раб-рабів» І далі побігачим о порядках Якщо ми з волі Господні Покликані обігати інших то, «Топевне, що до наших обов'язків належить запобігати небезпек як очевидних, так і підозрілих, і охороняти серця вірних, щоб не були захоплені зненацька, обережно приготувалися і мужньо озброїлися щитом проведіння так, щоб якби колись, чого хай не буде, наскочили вороги несподівано, були вірними, стримані легше і менше нашкодили, тому що вже передбачені». Данило продирався далі, крізь гащі заплутаних думок. Удар, що його наглий прихід татар завдав у деяких країнах християнства, болісно згадуємо, і тим більше згадується те зі слізьми, що без найменшої уваги на віки статі стати особи, багатьом християнам тими татарами смертельно заподіяно. Хоч їх відхід дав вам деякий час для відпочинку від лиха, однак доки вони є біля самих воріт християн, ви не повинні дозволяти собі забувати про небезпеку. Дійсно, недавно від найдорожчого нашого сина в Христі, світлого короля Русі, якого близькість місць робить часто учасникам його тайн, Довідались ми, що вище згадані татари намірилися знищити тих, кого благодать Божа в багатьох місцях у течії звільнила ласкаво з їх рук. Від вас залежить, бо ви є першими на шляху ворога, щоб не пустити татар, розбити їх зазіхання, щоб не зміцнилася їх уперта гординя. Отже, нехай кожен вірний підніме свій хрест, Ідучи в блиску зброї Господнії, як стяг слави найвищого царя на знищення плями тої ганьби, яка вам приписується, що ви ганебно уступили перед невірними. А щоб зовсім ніщо не перешкоджало осягненню Спасенного діла, всім, хто піде проти татари, прийме знах Христа, визнаємо те відпущення їхніх гріхів і ті привілеї які дають, йдучи на поміч святій землі. Дано в Астізі 14 травня 10 року нашого понтифікату. Примітка 10 року нашого понтифікату, 10 року перебування Інокентія IV папою. В даному разі ця грамота була написана 14 травня 1253 року. Данило поклав буллу на стіл, подався трохи до легата. «А що щось?» – сказав папа своєму послові. Гопіза нахилився до столу стривожений. «Князь прочитав, все написано. Найсвятіший отець видав було до християн Польщі, Чехії, Сербії і Помор'я про христовий похід на татар. Мені своєму слузі він зволів проповідувати цей христовий похід». І доручив мені сказати князеві Данилу, що всіляка допомога князеві в боротьбі проти татар буде подана? Данило, помовчивши, відповів. Дякую, папі. Буде сподіватися, що папа додержить свого слова. Через якусь мить додав Христовий похід, гріхи відпускає. Пізос спалахнув. Як розуміти ці слова, чи глузує князь, чи перепитує? «Князь Русський сумнівається. Я маленька людина, я правду сказав. Нас так не вчили ставитися до святого слова нашого найсвятішого отця. А я не вчився у вас, нехай вибачає легат. Але ж князь Данило в попередній своїй грамоті не заперечував прийняти від найсвятішого отця королівську корону. Я писав до папи». Просив помочі проти татар. Посол папи Чернець Карпіні їздив до татар, бачив, чим вони загрожують Європі. Чи папа вислухав уважно свого посла Карпіні? Опізо блід. Ніздрі його роздувалися. Я не був у папи, коли він розмовляв з плану Карпіні, і не знає, що Карпіні говорив папі. Мені про це нічого не відомо, я роблю те, що мені звелів найсвятіший отець. Може, Легато Пізон зустрічався з домініканцем Плано Карпіні? Чи забув він про це? Може, папа настрахав Легата? Може, Легат Лукавить? Цей князь нато заховало себе поводить, розмовляє ніби з тим підлеглим його чинцем, що тільки вийшов від нього». Опіза ні від кого не чув таких слів, від жодного короля. Завжди королі перед папським послом схилялися. Опіза вертівся, наче його посадили на багаття. Він тіпався, обурювався, в лизоні був спокійний, треба критися, щоб не побачив співбесідник. Стримує себе вигад. «Я прошу великого князя не питати мене про те, чого я не знаю». Відь витискує з себе папський посол. Данило спокійно слухав легата, помітив його хвилювання, а сам злегка посміхався, гострим поглядом і гострими словами пронизував папського посланця. Не раз доводилося Данилові стикатися з чужоземними послами у словесному двобої. «Я запитую легата тільки про те, що він знає. Про татар не тільки папський легат». А звичайний чернець у Римі досить добре відає. Може, вигад не усвідомив страхітливої татарської загрози. То нехай поїде до руського города Києва і побачить, що зробили татари. А був то город...